Retro evolución retroevolución programma di cho radio ama de ciò para radio filispin filispino Fin carabianante cara mia in casas retroevolución metroevolución Que tal? Benvidas e benvidos a un programa máis de retroevolución Como sempre, aquí, en Radio Filispín Atraveso do 93.9 da FM de Ferrol E tamén a Atraveso de Internet Lembrar que TT Radio, a radio dende Alicante A comunidade valenciana emite retroevolución Dende a súa primeira tempada Oxe, comenzamos con unha novidade Una muy boa novidad de... o novo Sinxelo do xa primeiro álbum de X M o que o mesmo Xelo Rico e Juan y Mr. Fry unha metade de o grupo con con aires cercanos á electrónica máis punk con guitarras o sons semellantes a pues Crystal Castles ou Trust con algún aire dos millores new order 280 x+m acaban de publicar o cd electronio un cd que si adiscanope un botema prepárate porque todos os catorce temas que se atopan este cd non teñen ningún tipo de desperdicio Si acaso queres escoitalo antes de mercalo, pois xa sabedes, ides a Badcamp, alí podedes disfrutar deste electronío de X+M que seguramente dará moito que falar dentro dos ambientes electrónicos. Esto be outra descarga de electrónica con esas guitarras como se poden escoitar con actitude punk, porque sempre direi o mesmo, creo que tal vez o representante do punk do século XXI, e xa de finais do século XX, foi a electrónica, xa que grazas ás novas tecnoloxías o facelo ti mesmo sin complexos e sin depender de nadie, é unha actitud moi propia do punk 270. Non é stop ten ese estribillo que a, min, a voz de Xelor lembrame a de cantante de Crisma. É sinxelo Xelo un tema de este electronío de X A razón non é outra Que todos los temas son francamente muy vos, eh como digo esas descargas electrónicas potentes eh sin pausa y sin respiro, pois fan un álbume muy atractivo de principio a fin. este my fantasy que tamén está dentro do primeiro álbume de X+M Electronio, pois acabamos este repaso a este disco que, como digo, non ten desperdicio, todos os temas son potencialmente hits e por desgraza seguramente Non terá repercusión que debería, mas seguramente nos circuitos máis electrónicos do Estado seguro quedará moito que falar. Repito, catorce temas que, atraveso das diversas plataformas, podedes escoitalo e mercalo así como tamén en formato físico Un disco que eu penso que paga a pena xa non nonco teñades, pero sí que polo menos o escoitedes porque seguramente va a disfrutar como eu estou a facelo. Espero que teña X más M ou millor xelo rico. Eh, Juan y Mr. Fly Moita sorte con este novo traballo Secret, secrets, never seen. Secret, secrets, never seen. David Bowie deixou nos fai uns días cando acababa de cumplir 69 anos e cando parece que xa pois como si el mesmo soupese pois de editar o seu derradeiro álbume Black Star un persoaxe da segunda metade do século XX que quedará como un referente dentro do mundo da música independentemente de si te gusta máis ou menos O que está claro é que David Bowie sempre intentou buscar novos camiños dentro do mundo da música, un persoaxe que nunca se ceñiu, ao que seguramente podería darlle moitos máis beneficios económicos, si cabe, xa que tiña moitos, pero o seu afán de investigación sempre estuvo presente as súas gañas de facer algo distinto, de non imitarse a si sí mesmo, estuvo sempre na súa música. Seguramente, escoitaría de xa moitas homenaxes a este persoaxe o duque blanco, o camaleón. Dende aquí, dende retroevolución, unha mini pequena homenaxe a este persoaxe que, como digo, non é, non hai que ser fan, non hai que ser un fanático de David Bowie, pero sí que hai que saber recoñecer a súa valía. O que acabo de poñer de Secret Life of Arabia, un tema sinón emblemático, sí que moi coñecido da etapa de Berlín de David Bowie foi grabado no ano 77, estaba dentro do de seu xa mítico álbume héroes esto que escoitade que escoitachedes perdón é unha remixtura unha prolongación do tema que eu fixen fai uns anos porque este tema me encanta e tamén para esta pequena homenaxe vou poñer o que para min é desas obras mestras que deixou o señor David Bowie e que fixou no ano 1980. Un tema atemporal, un tema que soará ben dentro de 100 anos, porque, como digo, é un tema atemporal. Non é outro que ases, tú ases, unha xoya que debería de estar, pois para min, no podium de un dos millores temas que fixo David Bowie e dos millores temas que se fixeron nos últimos 50 anos tú Estúases Dende aquí, dende revolución Esta pequeniña homenaxe Ao señor David Bowie Como digo Un tema que me sigue Parecendo Fantástico Que eses últimos Dous minutos Parecenme sublimes Enigmática Atemporal Como digo Unha alfalla e Personalmente, é o tema de David Bowie que máis me gusta. Seguramente, este tema inspirou a moita xente, igual que toda a súa discografía, xa que, dende a xente máis punk, desta a xente máis roqueira, a xente máis electrónica, recoñece o legado de David Bowie. E, como él miraba cara diante, retroevolución, amigos, ten que mirar cara diante, porque a vida sigue, lembrade que estades escoitando a traveso do 93.9 da FM de Ferrol e tamén a traveso de internet retroevolución. E tamén sabedes xa que o programa queda en podcast para que o podades escoitar. Cando vos queirades... O novo e pequeno selo El Muelle Records dende Málaga acaba de editar o novo EP de The Sailor, que todo que xa falamos aquí fai algunhas semanas con motivo do lanzamento do seu primeiro álbum. Este EP que podedes Escoitar e descargar a través de iTunes, pois proponnos este ambient con sons repetitivos que non cansinos que Persualmente, faime me casi entrar nun trance espiritual. O LP paga a pena este tema in reverse que dá título ao ah, EP, que, como digo, podedes descargar a atraveso de iTunes, pois a verdade é que é deses temas que me encanta escoitar para relaxarme. Así que xa sabedes, tamén o podedes escoitar, por cierto, atraveso de BadCamp, pero OEP es atraveso de iTunes por lo momento. Del Cellor, atraveso de El Muelle Records, un celo pequeñino, como dicen, con pocas referencias, pero muy interesante. ...cambio radical, ¿verdad? Bueno, tal vez no se sea tanto... ...por ese... ...son de afán... ...experimental... ...e afán innovador... ...como este tema de... ...Ornette Coleman... ...o saxofonista... ...precursor, un, dos precursores dos... ...free jazz, con este beauty... ...is a rare thing, es verdad... ...a belleza, es algo... ...raro, free jazz... En estado puro está dentro do seu álbum This is Our Music que se editou no ano 61. Un tema que sorprendeme cando o escoitei pois non porque non soubesse que Cornet Colliman practicaba o frichas senón porque hai que recoñecer que para ser do ano 1961 eh, unha peza moi innovadora, tal vez un, un pouco, perdón, perturbadora, pero non sei, si que neste caso a beleza é algo raro, porque a min é un tema que me gusta moito. Como vedes, como sempre, aquí en RetroEvolución tentamos poñer un pouquiño de todo É un pouquinho que coido que é interesante para todos nós. hai un disco que quedará como un dos millores discos dos anos noventa da escena indie estatal, ese non é outro que un soplo en el corazón de Family, unha pequeniña obra mestra que non tivo continuidade. Os dous membros do grupo Javier Aramburu, famoso polas súas portadas, e Iñaki Kameixocoigoicoechea, Fixero no ano 93 nos estudios Vulcano, propiedade de Nacho Canut e Alaska, este álbume que quedará para a posteridade. Un álbume que, como digo, é unha pequena obra mestra do pop, do indie, pero, sobre de todo, é o máis importante fora de estilos e... Un compendio de moi temas, no que o amor é o nexo comun. Ese amor adolescente, incluso se si me apurades, un pouco infantil, nalgúns casos, pero que sempre gusta escoitar. Un disco que a min marcoume moito, eh, un disco cunha producción, se si se quere, sinxela, espartana, pero directa talvez si fora feito de outro xeito seguramente non tería o atractivo que ainda ten despois de dúas décadas este nadadora é un precioso tema pero hai moitos máis moitos máis que en algúns casos recollen ese son máis espartano, menos elaborado, si se quere, dos Special Boys ed incluso New Other. Ela dirá Aquello que No se atreve Les veo bailar Callados Sobre un amor Tan fuerte Ela dirá Aquello que No se atreve Les veo que unha homenaxe que fixeron family a Carlos Berlanga o músico neste álbum Un soplo en el corazón que, como digo é desas alfallas, desas pequeniñas obras mestras que quedarán dentro da historia da música de este estado español temas que non sobrepasaban Apenas os tres minutos... Os temas eran directos... As letras... Sinxelas... Pero moi bonitas... E interesantes... Como digo... Para min... Este álbum... É... Pois como unha viaxe... Non son unha viaxe... Atraveso do amor... Como nexo común Senón... Unha viaxe... Que... Me leva a eses mundos nos que moitas veces gustaría mo... nos gustaría estar, perdón, cando non estamos en moi boos momentos, neses mundos no que facemos os soños realidade, un disco que, despois de dúas décadas, sigue a soarme estupendamente un dúo de máis family enigmático. Apenas unhas fotos se poden ver deles e tamén, ou neste caso, tampouco fixeron directos, só gravaron este disco e desapareceron. Moitas veces especulouse cunha volta de family. Non o sei, tampouco, personalmente, tampouco me importa. O importante é que só con un disco fixeron moito máis e deixeron moito máis legado que outros con discografías cheas de temas. Un soplo en el corazón é simplemente moi bonito. Un disco que recomendo vos a todos vos porque é unha Delicia escoitar cada un dos temas. Imos a rematar con outro tema bonito e fantástico de Family. Chámase Dame Estrellas y Limones, unha historia d'amor que ben podería ser cousa de nenos. este repaso a este fantástico álbum en uso por el corazón de Famili do ano 1993 chegamos ao remate do programa, amigos Lembrade que a retrovolución escoitase no 93.9 da FM de Ferrol e tamén a traveso de internet Que si queredes podedes descargar os podcast a traveso de e E que TT Radio emite revolución dende a primeira tempada Nada máis, unha aperta e de o próximo programa, amigos metroevolución metroevolución pe programa de cho radio ha dicho para radio filispin año filispino fin caradiante en caradá cara cara retroevolución metroe evolución metro